محافظتی علیل اعمال دا باب دیکھ بیان دے حفاظت کولو او دا محافظت کولو کی پا عمال بانی چیمیشہ بسڑے عمل لازم عمل لازم رانی سی قال الله تعالى فرمایې دي الله تعالی چود جلل میا ان للذین آیا تروا ش وقت ندراغلها غکسانو تامو نوج مومناں ان تخشع قلوبهم داعی پر شجن دی ذکر د وجهې د ځکر دا ال لا نه وما نه من الحق اوغ چې را لږلی د الله د هک کتاب نه پهلا کونو او دا چې نهشيي کل کسانو تل کتابه منقبنو چې ورکه شو ورته کتاب د مخ هودو نه سوه و اللهمون اوږ شو اوغويغ زماه په من په من د پې غمبرانو کې فت کولو همو دازونهڅخ او د الله ذکرته نرم او اودایا د نزول وجدا الا المسلمانا نو ظنوا کی سستی محسوس کانو دایا ته رولې غنو زکمدینی منور تشرال الساسان تیاګانی سارامل او شو نامالو کی سستی رالا نو دایا ته الله وقالت على فرمائے ربی اللہ تعالی چو چھتے وقفنا بعیسی ابن مریم آل اپرل پسرا لگیلم عیسی ابن مریم علیہ السلام واتناہ ال انجیل مونگئی تہ شریف وجعلنا في قلوب الذين اوغرظوا لهم فزنا كسانو کې تبعو هو چروان شيو دي صالح السلام پرسي رافته نرمي ورهمت نور رحمت ورهبانيه ته نبدعو او رهبانيه چې دایذ زانه جوړ کړو ما قطبنا علما قطبنا حاليهم مونگ نولی کلی دا پدوی دام پدوی فرس کڈنو ما قطبنا حاليهم نوم کرر کڑی دا مونگ پدوی الَّذِي تَرَاهُ مَغَر لَطُول او تَلْبُول دَرَزاوَن گید الله فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا نُلْهَاز نُوکړے دئ دئ حق لہا سکول ندی اے آیات کی دو تفسیرون ری راہبانیت دا اللہ پدوی مکرر کڑے نو دی دزا نجوڑ کڑے ہو پدائی بانی خواللہ او امام مکرر کڑے و طلب درزاون گئی زما او دی بانی ما رہبانیت نو لی دا دی دزا نجوڑ کڑے ہو یا دا د چې رحبانیت په دوی موکررو دی د پااره چې دی پیظان د دغې بدی نه نو ساتې اړخ نه شي او دی دغې رحبانیت چې کمسیز د پارا موکرر دغېلی حاضې اوونهکو وقاله تالله فرمادي دی الله ولا تکونو مکی کللتې پهشان دغې ځنانا نقزت غزلها چوبې پر د خپل ریشلې شې وړای ممبا دی قوتن فذ مضبوط والدان کان تھا ټکړي ټکني تا فاروکیو زنانو دیمه او کی فرکو ریتا او باز نور نمونه ذکر کړی ټول ارزبه وړای نه تارو نه جوړول آخ پلی خزی گئی. محنت کا وی او خپل لیونځې یم هم سره کون نو بعض ګر یا ټوله ټوپ ټوک کا بیا یاد کېي تاسو د غ پاګله او لیونې ښځې غندې م جوړیږي چې مهنت کوي او د خپل عمل بیا په خپله ځایه کوي او بربا د و نه د خپل عامالې فااضت و کاه او دغې د فااضت کو چې دغ اختیار کا وقالت حاله الله دي وبو دررببهکه باده ته بندې کوی هبي به د خپل درربحتته یادتی کل یقیل تردي چې مرګرا شي ګور کار ی اوورنې دو ورځ ن کال دا د عمر سو دا ذکای صالح السلام یوصانی بالصلاه و الزکات ما دم تو حییا تر سوچي ژوندے د مزود زکات حکم نه و عمل حدیث ور چ احادیس نی فمن هار نود دین حدیث ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نه چا فرمای چنویر السلام وکانا حب الدین الیہ ما دا و مصائب علی او ډېر محبوب دی دینونو دا الله حبیب تا ها چا مې شوال کای خوند دی دینونو دا عمل پاغي لګ ذ خامشه یونی کار کای او تر مرګ کای امیشے کای اگر ک لګوی ایتا استقامتا موئی استقامت مانا دا پنیکو اعمالو تر مرگ تنگیدل او تر مرگ پاغی مزبوطیدل وعنو مربن الخطو عبی رضی اللہ تعالی عنہو قال فرمائی دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی من ناما عن حزبہی سوک چو دښو د خپلې وظیفېنا ایزان له یو وظفه مکرر کړی جذب ماخا ما ستنده سکو سوک چو دښو د خپلې وظیفېنا من الليل د شپې او ان شیم منو یاد سشد دنا یعنی سوخ یو کو خصت پات شخوب پراغه فَقَرَأَهُ نُدَا نو دا وظفاوي مَا سولات سولات الزهر پمن دمجد او لستو الْفَجْرِ به نسوات فجرې وات هې په من د موز د سبا او د موز مَا ماس پهښین کې کوې به له بدي کلی شي د لرا کاما قرهتهويګې چې د دا دې حدیث روایت کړه ما مسلم رحمه الله وګوره که تهجود دي ک نور اعمال لې چانه شي پاتې شول عدد ساره او د ماس په هند مش په منسک او نو الله ورته د شپې عمر اجر او ثواب ورکي وان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال قال لي ده فرمای وی فرمایلی مات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یا عبد الله اے عبد الله لا تكن مکیگا مثل فلانن پا مثل فلانی كان يقوم الليل ده بشبرا پور تکیدو تہجد و تا فترک قیام الليل لذقیام الليل প্রিয় خير متفق عليه رضی کیورا مستحب دی چې سړې په خو عادتونه ني کو اعمال او مشواله اوكي متفق عليه وانا عائشه رضی الله تعالی عنها قالت دي فرمای کان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا فاته الصلاه او لجب فوت بشو تیموز او تہجد من وجع لوجلس بمرض او او غيري ياد دين الاو بل شناش صلى من النهار مزبه او دورازن تھے 10 رکعتن دو لس رکعتنا دولس رکات به دورجوکن رواه مسلم نور چاله د بیمار یو څه تکلیف ده وجنه تهجد پاتې شي نبي ا دي دي قزار اگر زی. اگر چې دا عمل په نبی رسول الله او امت باندې خیر او حق کی مستحب وو دا مستحب هم کښې غزار اگر زین مستحب و آداب د غی د او د اهتمام او سبب جوړ شي بابن فل امر بالمحافظه علی سنت و آدابه باب د بیان د حکم د محافظت کی پس سنت و آداب د سنت اد سنت د ر مقام ده لکه قران سره مون باندې حکم لازمیږي د پیغمبر علیه السلام د حدیث سرم پم یو حکم لازمیږي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چو چدے و ما اتاکم الرسول فخذوه هغه چې درکې تاسو ته رسول الله صلی الله علیه عمل پيو وما نهاكم عنه فانته او هغه جتا شو دا غي نه منکئی نو دا نه من شئی دی آیات کی پمږه واجب دی چې د پیغمبر علیه السلام داوامر ثابتاري وکاو او دای دا نو واهیو نو ساتو دیو جن علماء لیکلي کله ما صلی اللہ علیہ ہر شیع ورعمل دا اللہ دا ثابت عنه صلی الله علیه وسلم هر شی او عمل چې د الله د حبیب نصابت ثابت یې سه هو یقال فیه نو شهیدی چې دی بار ک ویل شه فی القران چې دا په قران کې ني اخزم من هذه لایا دا په دی آیات ومل له سپوشوی په خبر کم شی چې د پیغمبر نه ثابت دی لو دا سیوی له شی دا قران کی وی زکا الله وی زما حبیب چې در دسو حکم کوي او س در کوي نو یې عمل پیو کوي او س نہ مومن کوي لداغه نمن شئی نه هر شی چې د پیغمبر علیه السلام نه ثابت بس دا په قران پاک کې رضی اللہ دا حبیب حکم صحابو ای نفس چې څومره رحمت دې د قران غنثي غني و مصل د قران دی عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ یو شړې حکتو اپه حرام کې غند لجامې چولې ورته ودا جامیو باسا ناغه ور توید افتو ماته قران کې ہے ناغیدایات ولستوا و ما اتاكم الرسول فخذوه وما ما نهاكم عنه فانتهوا په قران کې شته پیغمبر علیه السلام ویناری نه بغنڈ لجامي نه شي او الله وي دما ما پیغمبر چې درکای نوې څه عمل پیو کيو شي محمدي کوي نو منا او داد آرد دے دا رد د منکری نه حدیث شیغي حدیث سنن انکار کوي ځان تاهله قرآن وای او د خپل خواهش مطابق په قران عمل کوي ځکه په قران هغه مل معتبره کمچه احادیثو کې ته الله حبيب وهله صحابه او سلف وهله امام شافی رحمه الله و جل وی وی مان جي شوق سے تپوش کئي زبر قران نه جواب ور قوم داغي د الله پیغمبر شویلې د ام قران وقال الله تعالی او فرمایلی دی الله تعالی چې وما ينفق عن الهوا زما پیغمبر د خپل خواهش نه خبرې نه کئي ان هو نه دی د الله وحي يو ها مگر کی دی سچ دی وای نو دا وحید او دا د الله پیغمبر نه بس دای دخلین چسر اوزی هغه دین نه او غې ته دین وی وکاله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې جن قل فرمایونکه ان کنتم کی ایتاشو تحبون الله چې من رساته اذا الله صرفت تبعوني لزمات ابيداريو كاي يحببكم الله الله عز وجل مينو ساتي ويغفر لكم ذنوبكم او بخنبو بو كتاب شتا شتا شود وقال تعالى فرمایلیے الله تعالی چو چنده لقد كان لكم बेशक <بشک> ستعرضوا في رسول الله باغه زندګۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او شوت حسنۃ النمناخاستا لمن دا غچاره یرجو الله چی دی د الله نه او د یوم تعالی الله فرمایلی إِلَٰهِ <سؤال> الْعَالَمِينَ <سؤال> <سؤال> فَلَا وَرَبِّكَ دَاسِ نَ دَ سَادَ رَبِّ قَسَمِي لَا يُؤْمِنُونَ ۚ دَ خَلَقَ تَرغِ مُّؤْمِنَانِ نَ شِ كِ رَ حَتَّى يُحْكِمُوا كَ تَرْدِي جِ فِ سَلَ كَوْنْ كِ جُوڑ كِ تَا فِ مَا فَاسَ كِ شَجَر چکه می خبری د جګړو او اختلافي پمنده دي کې چې تاسو سنت في تا سلو كن کیو نګر زې قسم دې ستاده رب شد مومنان ني ثم لا يجدو بیا مومنين في ان فشم پکل زنو کې حرجن تنګي مما قد وتا دار نشتو ورتکم في سلو کې ویسلمو تشمیما غاڑ کی دی دے تہ پغاڑ کی خود شراب مگر دلاد حبیب سنت چ شوق فیصلہ کہ ان کی نگرزئی پخبل اختلافات کی اللہ قسم مخری چ دام مومن نے ترغیب دے مومن نشی چې د پیغمبر سنتي ځان ته دلیل او د وجوب نه ګرځول چې دی عمل واجب دي اپلو کې پدی فیصله حفم نه ودي ته غاړیخي وقاله تعالی فرمایلی دی الله چې چند فین تنازعتم فی شین کې چې رجن مرالف یوشکی فردو هو الاله و الرسول نو واپس کئ الله او د الله رسول قران او سنت تدافي سره واپس کئ کن تم کئ تاسو ته منو نو بالله واليوم الاخر چی مان ساته په الله او پرج رستنی ویل دی ولما او معنا د دې سوالل کتاب او سنت لله والرسول معنا سوا فلل کتاب او قران او سنت ته وا پس کوي فقالت علی الله فرمایلی ومیت الرسول فقد اتو عن الله چا چتابداریو کا د الله رسول ند د الله تابداریو کا اې د الله رسول تابداري په حقیقت کې د الله تابداري دا یو هديکې برغلی دي من نه توې ف الله ومن من فقد عسو الله ملم شب ديستې تاله حبي وي چا چېماته بدارو ک د الله تا بدار او چا چې زمانا فرمانیو که نو د الله نا فرمانیو کا وقالتتهله الله فرملی دي وَإِنَّكَ لَتَهْدِي تهدي ال سرراتوي مستقيب اوغې شته خاامخاخود نه کې پطرف دلارېنیغی داته چې شو اوکې او متکم حکم کې بس وقال تعالى فرمایلی دی الله تعالی چوشد فليحذر الذين عاد يدي ها کسان يخالفون عن امره چې مخالفت کوي د الله حکم او د فیصلینا انت شيبهم فتنتن او سيګي د ایت دنیا کیس امتحان او ازمائش او يوشيبهم عذاب عنيم یا وره سیږي دیت اخرت کې عذاب دردناک څوک چې د پیغمبر علی سلام د سنت مخالفت کوي وګوره دنیا و خیرت کې د عذاب دور کو واده ور سرکنی پتې نه مراد امام مجاهد وې دنیوي عذاب دې او عذاب علیم نه مراد د اخرت عذاب دې وقاله تاله فرما الله د خپل پهې غمبر بیایانو تهوي ووزقرور نه یاد دوي معوت لاغ چې ل شيې بې کوونه په کورنو ستاسو کب منيات الله دتون د دا الله نهل حکمتې او د سنتتو د نوبيله سلاله دا دو اخ دوي چې اقورونو کذا لئی ول آیات فلباب کثیرۃ النیاتن په دی باب کې ډیر دي وا مله حدیث ور جحدیث دي داوره رضی الله عنہ ناول حدیث ده ان النبي صلی الله علیه و سلم قال ای نبی علیہ السلام نے نقل کی ہوئی فرمائی ہوئی اللہ حبيبي دعونی ما ترکتکم ما پریدی ترسوچ مز پریزم او صدر توام ناو شوکم نکم انما اهلک ابشک تباشوی یہ شو کان قبلکم جتا سن مخ کیو ا گئی سے تبا کھڑی کا سرتو شو علیہم ای بڑے تے پوش نہ اختلا هم او اختلااب کوله میم په قلوې غمرانو په دا نهتوکو من ش چې منې کوم بیاشي ناف کږو غې نه منې شي د عملته بش ک چې فاتو من متهتمم ذرا اضل کویدا غینا سمرج مو وسوتا قدمی اذا الله حبیب وی زچی در لسوام بسغیر با نعملو کئ او د الله حبیب وی حج فرض دے نیو صحابی وی ارقال د الله حبیب شبشو اغبیا او بی او وی لا حبيب ورتوي جګوره کماوي چې او بیا به هر کال فرض دي ياب مو وسو تا قطمي نو دیر بي زايده هر شي ته پوښتنه مکاوي يا ايو الذين امنوا لا تصنوا شيئا تبدل لكم عن ابي نجيه العرباز ابن ساري عربي الله عنه قال اذ فرمى وعزنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعسكروا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم موعظه بليغه <تصفح> نصحت اصر کولو والله وجهلت من هل قوب چې ددي ووعز د وجه ننظرونه پهره شوي ظفت من هلون اودي د وجه نسترګونه رسول کې روانوي فقلله منږوي یارسونه الله کاها مووعدهته موده تويګې دا ننسیت د رخصتي دون کې چې څوک فاؤسنا نمونت وصیتوکا کالوسیکم متقواللہ وصیت در لکم دا اللہ پیرے وصمع وطواعطی او دتاب دارے وانتا امرا علیکم اگر کامیر جوڑ شو پتاسو امیری شرعی عبدن حبشیون یو غلام حبشی فینہو من یعشمن کوم سوکچ رست جوندے پاتشو دتا سنا اگر شو پتاسو امیری فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا او ب ګوري اختلاف ډېر څو غوښوي څو ببل سووي فعليكم بسنتي تاسو دي اختلافات په وخت کې زمما سنت لازم لرونی شي وسنته الخلافه الراشدين المهدين او سنت دو خلفاء الراشدين و مهديين ایچیکم خبره امت د فقاره کړیني او مسنونی غرزولی نداغی قول فعل تم پیغمبر سنتوی دیو جنا د صاحب چې سګړي یې ته بدتونه روانې شویل عام د دین حساب عبد علیها بن واجزی چګونو لګوي فدي د جامې په غاخنو یعنی د جامې په غاخنو کې مضبوط او کلکونی شي ویاخوم و محدثات الامور <سؤال> زانون د نوې نوې کارونو نه پدین کې او هر نوې کار پدین کې فنکل بدعتن ضلاله هر بدعت گمراهه ده او هر گمراه دا به اورت جی دیو جن صحابه بدعت نه کړ کله کسوک حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی نور صحابه ته د بدعت نسبت کوي دا خدا سي دله کده صحابه ته گمراه وي څوک هر بدعت گمراهي دا او هر گمراهي وال به اورت صحابو ته د دې نسبتونه دروښنوي ځکه بدعتوالو باندې خلانت وي صحابو دلانت نه پاک ني دغې کول فعل اغم دپاره الله سنت ګرځول خاص ګرځو خلفائے راشدین او مهدیین او دغ خلفای راشدین سوکو ابوبکر عمر عثمان او علی او حضرت حسن رضی الله عنهم او د باقی صحابه ون د م الله راضی رواه ابو داود والترمیذی وقال امام ترمیذی وی حدیث حسن صحیحن النواجز بزال المعجمہ فزال سرري سرلی علانیاب دادارو دی غاقنو توئی وقیل علادراس چاویلی دجام غاقنو توئی اگر اب بیدت تے گمراہی ہوئی هر بدد دا گمراہی دا دا صحابی عرباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ ددنم دے ارباز کونی دا بونجی نجیح دو دوالدنم دے ساریہ دے پاس حابی صفو کشمار کے دو او دے دیر مخ کی مسلمان شمینے د بیا شام تلالو بیا همستلانه او د دې د شاګردانو یو لوی ته اعداد د تقریبا 15 یا احاديث منقولي د دې صحابینا تقریبا 15 یا احاديث دامنقولي او دا ډېر مخکینه صحابي نه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت سے ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال و اللہ حبیب فرمائے لی کل امتی يدخلون الجنتہ تمام طول مت بجنت تذین لا منبا مگر اچا چین کارو کو قیل اول شل و منیا بغا سوق دین کار کوم کے رسول اللہ ه <قال> توې چا چې زما تاداریو که زما د سنتتو په سر روان شو د خلل جننتته د به جنتتهګ نه شيمنواني فقد او چا چې زمانا فرمانیو که نودین کاروکو رووا خل ب خاارريره بهله. انا بی مسلم وقیل آبی یاسن سلمت ابن عمر ابن الاکوہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلن یو سڑی اکل خوراک کولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصرا بشمالی ہی فگسلاس فقالد اللہ بیو بی کل بیمینک فخلاص خوراک کواہ سړ د غرور تقببر د ووجوي قال لا أستوي اووي ز وس لرم او د د غور تقببر د ووجوي قال لاستويته لا د تاقتونونه لري معنااه نووم کړړ د لردينا ع الكبره مګ غرورور تبر بس لاسي و لا فما رفها د نه په شخلی تلاش پور پیغمبر ورته دی زو واسنه وی واستیو نه لره هزار دا لوی جلیل القدر صحابينه د غزوه هوديبي نفس په تمامو غزواتو کې شريك شوه او بیعت الرضوان کی ددری پیری بیعت کړیا پاول کی پمنس پا کی او پاخر کی دے تقریبا پسوار ل سو غزوات کی شرک نے شر شرکت کنے نه د کی شو صفات د الله لارا کی بیډیر مال لگولو او صدقہ تی بالکل ناروا ګنل او د تمامو عوامر ونواهي مبارک به ډېر احتیاط کوړه ډېر په حاضرو دا په بهادرو کې او بهادرو او اسن بده پمنده کی مخ کې کې دو اسن شوراګې رولې دمرګلندې صحابي عثمان رضی الله عنه چې شهید شو نو دې رب رب ربزي مقام تلا التهواذ کو رولو. او وصل تجوند دي تيرولو او مدینی منورې تر اغه د مرگ نمخ کې اوس مدینہ کې وفات شو او بکی کې دفن شو د د او یا احاديث منقولی د ذی جلل القدر صحابینا او یا احاديث منقولی تادر لوی بہادر او یوا دی یوازی ویلخ کرے سنبالونی اور دیر کولے تیر اندازو و غزاگانې خو پیغمبر سره کړی او او یا حدیث منکولنی عن ابي عبد الله النعمان بن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال فرماني سمعت ما اريد لي دي الرسول الله صلى الله عليه واله وسلمنا يقول تش فرمائلت شون نشوفكم اذا صف جوړول د پیغمبر سنت دے ویا خا مها برابر وای بسفونا بسفونو کینی جنس نجز دیو درېګای باندې غو درېګای منش کې با قلاو زایونا د شیطان لپاره نپری پری زئی او لا یخالفن الله بین وجوهکم یا و الله استا سپ مخونو کی مخالفترا علی د دې علماء یو څو مقصدونه ذکر کړني اے مانس کې با عداوت او دشمنی راشي دیم دا ده مخالفت براوري الله په مخونو کې شکلون او مخونه په درتمسخ کی وګوره د سبد جوړولو دور ال وی اہتمام نه چه دا صف جوڑو لو نیغول برابرول سنت موکد دی تردی چه باز علماء دو جوب تر افتلان دی دی حدیث کی راوی دی نومان ابن بشیر رضی اللہ عنو نومی دی نومان ابو عبداللہ کنیالا والد نومی دی بشیر تا اوچت چانوالا صحابی دی اپا ہجرت نافس پان سوارو کی د ټولو نمک کی دابه شه پیدا شوه دا یو ډیر صبرناک او ډیر عبادت گزارو د اخر کی پ ہمس کی داغي فنا وحو کی پا یو کلی کیو فات شمینے بازوئی مروان یو سڑے رو لی گلو دے قتل کو دا قتل دو شہادت پا وقت د دو مرسلو رش پیت کالو دا دی صحابینا یو سلسلیلی شہادیس منقولنی ایک سو چوبی سہادیس نی عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه تابعي موسى رضي الله عنه روایت کرده فرمائے ترا ق بیت سوزيد لو یو کور په مدینی منورې على اهله سرد اهل داغینه من الليل دشب فلم احدث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم آم وفی روایت لی مسلمن فیو روایت دا مسلم شریف کینی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا برابرول بے صفون زمونگا حتی کاننا ما تردی چتابوی یسوی بے حلق داها برابر ای پدی تا بوي چې پدي سراغشه برابر وي 7000 ائ غشه برابرول سي غشه چې کله نيغ ني نو د مخ کې نزي نو واي سب دي دومر نيږي قد غشي د نیغول ضرورت وی چې آور سره نیغشي حتى اذا را ا تر دي چې دا تل عنا قد عقلنا انه صدا خبره مومدا الله د حبیب نزدکا ثم خرج يوم روت يو رز الله حبيب فقام ادرد حتى كذا يكبر نشدي او چې تکبير تحريمي وېلې فرار رجلا ویکت یو شڑے بادین بادین ویکت یو شڑے بادین سدرहू بادین سدرहू ظاهرا اور ابار وسینه صفن را بار وک و, و ل عرف عباد الله وی فرمایله اے اللہ بندگانو لا تَشَوَّنَّ لَتَشَوَّنَّ شُفُوفَكُمْ كَمَا بَارَأَ بَرَاوِى وَيَسْكُنُ السَّاسُ أَوْ لَا يُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ يَا بَالَا السَّاسُ مُحُنُكِ مُخَالَفَتَ رَأَوَنِي تابعي مصا رضي الله عنه نروایت نے فرمائے اِترا ک بیت سوجدہ یو کو رپ مدینہ کی الا سردا الله غین د شپې فلما هدی رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم کله بیان کړی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته بشان په شان دا غوي چې دغه شان یو کور کې ور لګي دلې اوغه خلک پکی سوجی دینینی قال الله حبيبي ان هذه النار دعو دا عرش دا دشمن نه پیدا نمتم فتفیو ہاںکم کل جود کی گئی نو داور دسانو نونا مڑ کای دیو جن ګورا ته نور دے انغرے دے یا باز کورونو کی بار اور ملی باز کی گے سنوی ناګ کولاو پریزی او دلوی تباہی او سبب جوړ شی رضا سنت طریقہ را چې د شپې سو د خيغي اور د مړکې کلاغان غري کی سروټ کیوی هوا راشي او هغه اوچت کی او کورو سوزی لوی نقصان او تاوان وشي مالی او جانی عنহু د دغه صحابینو روایت ته قالے فرمائے قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مراغلے تاسره دا حدیث دیل دے ابو داؤد شریف کہ یومنگ کراغے ا آو اوغ زان سرا یوباتی د دیوی راخ کا نو دا اللہ حبیب مخلہ جا نماز پاغے اور او دا اللہ حبیب پنا سودا دے درہم مرز او شوزید للہ حبیبی کله شود کیږي نو دی وی مړی خوای شیطان خبردارے اور قیدا سیمنګ کانو تپدی طریقہ نتا شو کور ټولرس بدر تو شو زئی یو احتیاطی تدابیر نبی کریم علیہ السلام خوذنی عنہو ددغی صحابی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہونا روایت دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی انہ ما بعسنی اللہ به بی بیشک مثال دا غچرہ لگلے دے مالد الله پاگی من الہدا والعلم دے ہدایت دے لمنا کامثل غیثن پا مسل دباران دے اسواب اردون ورسیگی دابارانی اوزمکتا فکانت منها توائفتن تویبتن وید دیزمکن ایوی سپاک سافا قبلت الماو بقبولی کی فامبتت الکل آن رازر غن کی بوٹی والعشب الكسیر والعشب الكسیر اے کلا وی لیکيږي شنو بوټو تا او عشبم دغه مانالا او کلا المکان الا عرب وی او اوゼ په بوټو باندې شینشي اور اسیږي یو زمکه تاغه پاک وي یوې شوي چې هغه سوي پاک وي نو وبک ولي کی او رازر غن کی واخ والعشب بعض علماو فرق کړي وي عشب دا خاص دي داغ تھاز ولندو وقور او کل اکل الوندوتم وی نو, نو کل اوچوتم وی خوشی پا خبر آباد نو دو عشب و دو رتب پا منس که بازی دا فرق ذکر کنی بازی نور فرق کنم ذکر کنی وَكَانَ مِنْهَا عَجَادِ بُو اَزْنِ پَكِ دَا سِوِي بَعْزِ ازْمَكِ پَكِ سِوِي عَجَادِ بُو چیاغا زرغنه نکئی یو ازمَكَ خدا سی دا سخت اے یو ازمَكَ دا آغی خوزرغنه کا یو ٹوکڑا دا سی واجاده بو سخت سخت ازمَكَ دا ام سکت الماء او بیراد رائی ساری کی او بو او حوز غنت جوڑ شو فنفا اللہ بیہ الناز فیدور کا اللہ پدی خلقو تا فشربو منها ناغید دین اس کی اللہ پی خلقو لفیدور کی اخ پلمتی اس کی او زناو روبان مسکئی وزه او فلونم ې اوبه فنمې نوکرري فاسابت فته منها اورسسیږې دا سي ته د دی نو خبه ل دا ان نههی ک آن و میدان نلاتتون چې کومان نوبره ټګې ولاتون ب تو کاله په نه بټی زرغون په اوبرلی د باران نووب پې ما ذالک مسلمن دا مثال دا چا دې فقہ فی دین الله چې په هو شود الله په دین کې و نفعو او فائدہ ورکه د تماغ باسن الله به چې زرا لګله مله پاغه فعلم ان ذ علم زقوا علم او نورته مخیلو وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقُرْآنِ يُنَادِي وَلَمْ يَشَاطِرْ غَلِي وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أَوْقَبُ لِنُكُ هِدَايَةِ اللَّهِ أُرْسِلْتُ بِهِ جَزَاءَ غَيْرِ لِغَلِ شَيءٍ اور درې قسم خلا کل حدیث کی باران چوشي باز از مكه او بو جذب کي او داغينو ګلونا داغينو ميوي او داغينو فسن زرغونشي او بنديگان حيوانات او زناور ټول تي फायदा حاصل اي لكد اومت فقها او علما قران او سنت د عزت ور نه عصوره په زورربونو بسساائل او استباې د دی نوکوو بعضې داسې دي وب را جمعه کې خوآو سنت نو خلکو پې پټی او بکماللی پ بکوو زرغونې تې نوکې ادرم کسم داې زمکه د چې نو به جمعه کوي نهڅکرونده کوي پس خو باران کېږي اوبه پخوا دغ بنج ران نه ځمکهه. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہو رضی اللہ تعالیٰ عنہو روایت ترے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی مثلی مثال زما ومثلکم مثال استاسو کامثل رجل فمثل یو سنیل اوقد انہارا چور بلکو فجعل الجنادب والفراش شوروش الدا پتنگان پتنگان جنادب وی دملخانو او دارنگی دا پتنگانو پشان یو کسما زناوردی شورو شل دا پتنگان او دارنگی داملخان یقعن فی یاواکی که دل پدی وورکی و هو یذبهن عنها و غی شرید دینا و دا اللہ حبیب و ایز امام دا سیمی سال لیوانا خوزم بی حجوزکم زتاس و رانیسم دا دیملاگانو نا دا ورنا چه ورطوب نکی ورون دا انگی و انتم من یدی او تاسو دما دزانون نزان خلاس و ایز امام دلا سنونا زان خلاس و ای ور تا ورطوب کوایی اور تا ور ټوب کوي او زما د لاسونو نه ځان او باسي وان تم تفلیتو نمنیدي تاسو زما د لاسونو نه اوځي او په دې اور کې ورغورځي گی اېدا الله د حبيب شپا ورز داه رسول چې دا کافر ایمان لرونی او دای د دا اسلام نه محرومن شي او دای د دا اوور نه بچي او ورتور دن نه نشي الجنا رواه مسلمن الجناد يب نحو الجراث ومثل دملخان والفراش ود پتنگان هنديني هذا هو المعروف الذي داغ مشور غشيد يقو في النار شور کی ارتاوی والحجز جمو حجزه وهي مقعد الازار كمزے کی شڑے لنگ تڑی وسراويل پرتو زمود دې ملا غا نو نرا نسم اوتا سوز ما دلا شو نزان خلاص وي ا دې صحابي روایت ته چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امره حکم کړه دې بلا عقل سواب چ رټي شو کوخري نو ګوتی دې شټي و صحفتی او وقال ذا الله حبيب فرمای انکم لا تدرون اتا شي تاسل پت نشتہ فی ایها البرکات چپکم یود دیکه برکات دے رواحو مسلم و فی روایت اللو پہ روایت کینی اذا وقات لقمه احدکم کل شوا کی شنوئی دیو استاحونا اگر کھارو کے پر وتا ولیا خوزہانو راوادی لی ولیومت ماخانہ بها من اذن لری کی هغه چوی په دې د تکلیف د شینه خا د تینې ولیا کن او دی خری نن خود راست خان باندې شک پرو ته نړی نه راخلی اپا صفه فرش نه راخلی او دا سنت پریجی دی وجنه داد وبال شه د چباز نارینا او زنانه علم کای فامل پی نه کای گوٹے پریوت و نوڑای پریوت آگر کخارو کی خارت اللہ رکا شریعت حکم دے وی خورا مونگے دا پاک درست خان و او د پاک صاب فرشنم نراخنو ولا یدع حال الشیطان ندی پریدی دا شیطان دا پارا ولا يمسح يده روټي خوړه نه دی چې کله لاس بیل مندیل پتلی او پر مال او کپڑے حتا تر دی يل عقاساب يحو چې ګوت اوسټي فإنه لايذ لذله پتنی شفاعه یې توامې هي البرکات چې پکم يو توام د دې کی برکت دی او په روایت لو په روایت دی مسلم شیط نه ب شکهشیطانې یحو هده کوم حادېږ او د تاسو ته اندهشيدارو شي وخت کې منشاني د کارونو د دناهته یخزره هو حېږي د ته د تواممي په وخت د خوراک د د کې پهضاسهقطت من نه هدي کو ملوکمهته کله چ غورږدي او تاسو نه نوړي. ف ندي کې معکان نامې حې نه ځچي او تی او تلیف فریا کلل ها خونی ولا د حالشیط اوشیطان ته دی او داې نکول د متقبببیرینو عمل. ا دې چانل دي شوه شرمیګ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ یو زل روټای خوړه نو نڑایتی پریوا تا غیر اوشتہ کا او غیر مسلم سرداران موجود نو چاولوی تداسی کې دای بیا ر بیاوی چوغ رداسی وکړ نو حذیفہ رضی اللہ عنہ غصه شووی اتر کو سنت حبیبی له هاولاءل حمقا زپریزم سنت د خپل محبوب د دینا په هو د وجنا د بيو د وجنا تخفل نبی په سنتو بشرمه نه سنت د شرمې دوشه دېنا جهالت او ناپوي او بي دي دي د شرمې دوشه هاديث سنتو با عمل دا داد شرم شين نه عم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قام فينا و يدرذ له بمنك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بموعظه و نصيحت قولوا سارا فقال فرمای لیا ای الناس خلقوا خبر یاد اوقات انكم محشورون تاسبروا ما قول شيء الى الله تعالی الله تجلئ او شد فاتن مخپاب وراتتن برب غورلنبي خې کم به د اناله خلک لکه څنګه چې موږه ابت دا کړي اول ځل کې د مخلوک د پیدا کوو نودو دوبارهبي پیدا کو وادن علینا داواده د پهمونګه ان کو نه ف بشه کوی مونږ دا کار کوون خبر شي نه او ولل خل اول مخلوقات او کې یو څا چې جامي ورتا شول شي پرز قیامت ابراهيم صل الله عليه واله وسلم باي الا خبر شي و انه سيجاو برجالن ان زرد چراب وستي شي سړي من امتي زماد امت نا نو شي هاوس تره ندي شي فيؤخذ بهم ذات الشمال وبنيويشي دغه طرف له به بوت ليش فاقول زبوام یا رب یا اصحاب یا رب از ما زمامر گرینی فیو قالو بویلش انکا لا تدری تاسو تپت نشتا ما احدثو بعدک چه تاسو نفس دئیس شه ایجاد کڑیو فاقول زبوام کما قال العبدالصالحو لکسنگ چبوائی غنیک الله. ایسالم بکومت دا سی گواہی کئ او کنت و ما ز پدوی با نی موجود او حاضر ما دنتو فیم ترسو چ موجودم پدوی کی الا قوله العزیز الحکیم فیقال لی ما تبووا لشینہم لن یزالو بشقاوة یمشاء مرتد دین د دین اسلام نا واپس کی دن کی پخبلو کن لو مو زفارقتہم قال چت د دوین جدا شويم وګور ار سړې مو بربند او سرتور او خپل را رپورٹ کیږي اے د قیامت پرز بسړې دا سی واپس زیل ک څنګه چراغله ها اول شخصیت چې جامې بورتا شولې شي ابراهيم عليه السلام نه دا فضیلت الله دوی تولی ور کړې علما او غني ووږي ذکر کړی کوئی دنیا کې فقراء او مسكينا نو تبې جامې ور یو جذاذا دې متا د چې د نمرود اورته ور غرزول اور شو نو د نه کپړې لری کړې او د الله په لار کې د دې کپړې لری شی درم دا دنیا کې د خپل ځان د ستر اورت په ټول خیال به ساتو نو دیوژن ټول نمک کی پرتوغ استعمال ابراهیم علیه السلام کړې په بابت روایاتو کې دا سراغ دی چیا ول د الله حبيب و عظیم چې مانبه قبر کلاو له شي او یو جوړ بروړې شي د جوړو د جنت نا نمات بوه شو له شي او بیا به درې کمزو د عرش کی طرف تا نو ګر د الله حبيب ته با د حدیث دې د جاء مې شریطه له ترمذي شریف کې مته چیا ول قبر بد الله حبيب نه کلاوي بیا به ورته جنت جوړو کی او جوړو واچونه شي ابراهيم عليه السلام تو ميدان محشر کې جوړا چون شي عن ابي سعيد عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه قال انه فرمای نه ها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحشف خشف دګټو وشتونه د بای زنانو نارینو عادت داوي مجلس کې ناس وی لداسي کله ماشوم بچی پهنا مورگی ټیولې داخه خبرانه ده شریعت مخالفت ده وقالت الله حبيبي غیټی مولى انه لا يقتل الشيت دا خو ښکارب نو قتلې جتا له وګنې ښکارو ولا ينكوا العدوا ولا ينكوا العدوا ون دوشمن هلاکوی وانما يفقهو العين رندکی و یکسر سناوغahmat ay muttafaqun alay wa fi riwayat al pay riwayat ki anna qariban li ibn mughaffal yunus de srayo de ibn mughaffal azza li allah anhu sara khazafaq gito ishto fana ha wa gmane ko wa qala wa ta ho farmay ilna rasul allah sallallahu alayhi wa alihi وقال او فرمادي ان حالله تسوید د شودن دا خو خکارم نه کوي ثم عاد هغه بیا کې چې وشته فقاله ساب ورتهوي او حدېڅوکه درر ته بیان کوم چې رسول الله صلی الله عليه والی وسلممه نه هاانو نو دیې من کړي ثم اوته تخضف بیاته اپش او ګوره ګې چېول او په حدیث دړو پروواو نهکهه الله او کل مقا ذ وبتا سره هميشه د پاره خبرې نکوم ای دونی وی لحاظ سره بده ورزونا په خبرې نه باندې لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث اه درې ورزونا په مسلمان سره هجران نکې او ديني نقصان وی چا کې او حقیقت ده دې چت حسد او کینې نه پمخکړې له د دینی خبره د واجب الله حبیب صحا اغه غزوه تبوک کی چې کوم نو شامل شوی 50 رضی بای کاټ کړو عبد الله ابن عمر رضی الله وغه بچی ته وی فما کلمو عبد الله حتا مات اغه سره تر مرګه خبرینه میکرد ته وی لا او کلمک ابدا زبتا سر امیشد فار خبرن قوم تعلق جری دقدر صحابین نوم دی عبد الله ابو سعید کنیاذا دے پا غزو کمو کیمو بیعت الرضوان کیمو خیبر او فتح مکہ کیمو غزو تبوک کیمو او ہر جہاد کی دیر بہادری سر گندکنی ت اللہ حبیب په زمانہ کې د پدینه په مدینه منوره کې او چې بصره باد شوا نومر مر رضی الله نو د خلقو د تعلیم د فار بصري ته ونی غولو اخر عمر پوريال تو اخر عمر پوريال تو چې کله اخر کې وفات کې دو بصره کې نو سوصیاتونه بچی تو کله یو داو چې د غسل و بو کرا لکافور و آچوا او کفن که دو سا او یو کمیسن زیاطا و ما او غسل دی صرف صحابه اکرام را کی تا اللہ دو پیغمبر صحابه دی را کی اجنازی را سر موڑا او یو گورنرو ابن زیاد د بصری گورنرو وی دیو به جنازه کین شامینی او دا وصیتې مو یو صحابي ابو برزه اسلمي رضی الله عنه وی زما جنازه دی دیو کی نو د وفات نفس پټولو وصیتو عملو شو ادنا دریس الویخ احادیث من قولنی دریس الویخ احادیث دا الله ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہونا من قولنی رضا دیرلوی جلیل القدر صحابی نے اولوی شانوال صحابی درسلوی ها حادیث ددن من قول لی او دا وسیتو نی بچوتکنی و عمل درامت شوے عن عابس ابن ربیعا قال رئی عمر دا عابس ابن ربیعا دا مشہور تابیلے و ایما قتل عمر ابن الخطواب رضی اللہ عنہو یقبل الحجر حجر اسود اخلونو یعنی الاسود ویقول وی اعلم انکا حجر زپوئیگم چی تکانی ما تنفع ولا تدر تنفع دور که ونظر دفع که ولو لانی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ کچر دانې وي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلې یقبلو کا عاشق ما قبلتک نو ما وکول کړه نی متفقن علی اے مسلمانان شوی وو ادب طانو عبادت به کول خلول به عمر رضی الله عنه ورتداخل شهدا ګوریاګه شان نه دا لکه څنګه مشرکان خپل بوتان خپل دیاله عبادت کوي موږ دې غټه عبادت او بندګینه کو او بس پیغمبر خپل کل دیاله د سنته او د وژنه خپلو وګوره دې غټه نه باغر نور غټه د خلولو قابلیت نه ځکه د خلولو حکم شریعت کړي اده نور د خلولو حکم شریعت نه کړي دین هاغي چیاغا دالا پیغمبر ویلے وی وصل اللہ تعالیٰ لخیر خیلتی محمد اللہ علیہ وسلم اللہ Love you, Lord.